13. Бутен мав рацію. Біль як рукою зняло. Сонечко, звернувся Бутен до Зої, – «дозволь відрекомендувати тобі мого друга. Це Джаред. Будь ласка, привітайся». «Добрий день, містер Джаред», – невпевнено тихим голоском мовила дівчинка. Джаред обмежився коротким привіт, побоючись, щоб голос не затримтів. Потім опанував себе і додав. «Здрастуй, Зою. Приємно познайомитися». Сонечко та Джареда ніколи не зустрічала», – сказав Бутен. Але він тебе добре знає. Ще з часів, коли ми мешкали на Феніксі. А матусю він знає? Спитала Зоя. Думаю, знає. Не гірше нас із тобою. А що містер Джаред робить у цьому ящику? Він допомагає татусеві з маленьким експериментом. Тільки усього. А коли ви закінчите, він зможе прийти зі мною погратися? Спитала Зоя. Подивимося. Відгукнувся Бутин. А зараз, сонечко, попрощайся з Джаредом. Нам треба попрацювати. Зоя подивилася на Джареда «До побачення містера Джаред», – сказала вона і вийшла до коридору, туди, звідки прийшла. Джаред прислухався до її кроків, аж допоки вони не стихли. Бутин зачинив двері. «Сам розумієш, у тебе не буде змоги піти погратися із Зою», – сказав він. «Просто їй тут самотньо». Щоб хоч якось її розрадити, я попросив обінів запустити невеличкий ретрансляційний супутник для перехоплення розважальних дитячих програм. Отже, Зоя не позбавлена радощів навчання, але гратися з нею тут нема кому. В неї є нянька Обін, але вона спроможна хіба що дивитися, аби дівчина не звалилася зі сходів. У неї є тільки я. Краще поясни, збуджено, мовив Джаред, як сталося так, що Зоя вижила. Адже Обіни вбили усіх, хто був на ковалі. Обіни її врятували, поправив його Бутен. Це Раї атакували Когол та Ому, а не Обіни. Раї забажали поквітатися тут із союзом колоній за поразку на Коралі. Насправді Ома їм не потрібна. Вони вибрали цю систему як легкомішень. Обіни довідалися про їхні плани і вибрали такий момент, щоб опинитися тут після завершення першої фази атаки, коли раї ще не оговталися після битви з людьми. А коли очістили ковел від раї, то пройшлися по станції і в центральній залі знайшли цивільних. Раї залишили їх живими, а з військовими та вченими розправилися. Їхні тіла, мовляв, надто модифіковані і їжу непридатні. А колоністи, котрі обслуговували станцію, були, на думку раї, смачними. Якби обміни не завдали удару, рай перебили б та з'їли їх усіх. А яка доля решти цивільних? запитав Джаред. Обіни їх, звичайно, вбили, буденно відповів Бутен. Усім відомо, що вони зазвичай не беруть полонених. Але чомусь залишили життя Зої. Захопивши станцію, обміни навідалися до наукових лабораторій, подивитися, чи можна тут чимось поживитися, пояснив Бутен. Вони першокласні вчені, але з винахідливістю у них важкенько. Обіни здатні розвинути ідеї технології що роздобули на стороні, але самотужки придумати щось нове, кишка тонка. Вони зацікавились омою насамперед у зв'язку з цією науковою станцією. Натрапили на мої роботи з вивчення свідомості і дуже зацікавились. Обі не встановили, що на момент атаки мене на станції не було, проте там перебувала моя дочка. Вони тримали її у себе, поки розшукували мене, а тоді використали її для шантажу, припустив Джаред. «Навпаки», – заперечив Бутен. Радше, же з доброї волі. Це я висловив їм вимоги. Тобто вони утримували вашу дочку, а ви висловили їм вимоги. Саме так. Які? поцікавився Джаред. Розпочати війну. Джейн Саган наблизилася до останнього восьмого кулеметного остаткування. Як і все решта, цей кулемет простежив за її рухами і видав попереджувальний сигнал, коли вона підійшла небезпечно близько. Наскільки встановила Саган, кулемети відкриють вогонь, якщо зайти. За триметрову межу. Джейн підняла камінь і збурнула в кулемет. Камінь відскочив. Система спостереження відстежила політ, але проігнорувала сам предмет. Кулемет бачив різницю між живою та неживою матерією. Тонке нелуштування, невтішно змушена була констатувати Джейн. Вона взяла більший камінець, підійшла до межі безпечної зони і жбурнула праворуч від кулемета. Той відхилився, стежачи за траєкторією, а тим часом наступний кулемет націлився на неї. Система обмінювалася інформацією, отже проскочити повз, відволікши один з її елементів, неможливо. Впадина, в якій вони опинилися, була неглибокою, і Саган могла зазирнути за край. Наскільки було видно, довкола нема жодного обіна. Вони або десь сховались, або настільки довіряли охоронній системі, що взагалі пішли собі. Єс. Yes. Саган обернулася. До неї йшов Даніель Гарвей. У Русі щось трипалося. Дивися, що у нас на вечірю, мовив. «Що це?» – спитала Джейн. «Звідки в біса знаю?» – відповів Гарвий. «Я побачив, як вона вилізла з-під землі та схопив її раніше, ніж вона встигла гулькнути в нору. Без бою вона не здавалася, довелося залучити силу. Думаю, ми можемо її з'їсти». Підійшов кульгаючий Сіборг подивитися на тваринку. «Я це не їстиму». «Домовилися», – відгукнувся Гарвей. «Ти і пости нам з лейтенантом більше залишиться». «Її не можна їсти», – сказала Саган Місцеві тварини несумісні з нашим метаболізмом. З таким самим успіхом можна їсти каміння. Гарвий подивився на саган так, наче вона тріснула його по макітрі. Як скажеш. Він нахилився, щоб відпустити тваринку. Чекай, зупинила його саган. Є ідея. Яка? Кінії в бік кулемета, запропонувала лейтенант. Хочу подивитись, як вони відреагують на живий предмет. Це жорстоко, зауважив Гарвий. Хвилину тому ти пропонував скуштувати, бідолаху, втрутився Сібор. А тепер переймаюся жорстоким ставленням до тварин? Заткни пельку, буркнув Гарвий і замахнувся, готуючись жбурнути звірка. Стоп, Гарвий, зупинила його саган. Не кидай прямо на кулемет. Тому раптом спало на думку, що він стоїть прямо на траєкторії стрільби. Чорт, ледь дурню не вчинив. Кидай до гори, запропонувала саган. Гарвий знайзав плечіма і жбурнув бідолаху по дузі високо вгору, подалі від лінії вогню. Тваринка відчайдушно засмикалася у повітрі. Кулемет відстежив її політ максимально задержествул градусів на приблизно 50, розвернувся, і коли мішень опинилася знову в зоні ураження, зрішати її градом тонких голок, що моментально розширилися при контакті з живою плоттю. За частку секунди тваринка випарувалась і на землю впало дрантя. Просто чудово, зауважив Гарвий. Тепер ми точно знаємо, що кулемети працюють. А я таки залишився голодним. Дуже цікаво, задумливо протягнула Саган. Те, що я голодний, уточнив Гарвей. Ні, Гарвею, роздратовано мовила лейтенант. Зараз мені абсолютно начхати на твій порожній шлунок. Цікаво те, що кулемети ловлять цілі тільки під певним кутом. Вони запрограмовані вражати наземні цілі. То й що? нічого не розуміючи, спитав Гарвей. Ми ж на землі. Дерева, Бовдоре, раптом осяяло Сіборга. Ти про що? оживилася саган. Під час навчання ми з діраком виграли так званий бій, коли. Зайшли супротивнику в тил по деревах, пояснив він. Вони очікували, що ми атакуватимемо із землі, і не спромоглися підняти очі, тож ми звалилися на них, як сніг на голову. Правда, того разу я ледь не впав з дерева і не врізав дуба, але хитрість спрацювала. Усі троє подивилися на дерева, що росли по периметру. Не справжні дерева, але їх місцевий еквівалент. Високі, веретеноподібні рослини, що витягнулись у небо на кілька метрів. Але не кажіть, що лише мені спала... В голову така дебільна думка, – мовив Гарвий. Хочеться вірити, що не тільки я такий придурок. А ну пішли, – скомандувала Саган. Подивимося, що у нас вийде. Це мечня, Обурився Джаред. Обіни не розпочнуть війну лише тому, що їх попросили. Ти справді так вважаєш? – глузливо посміхнувся Бутен. І робиш висновки, ґрунтуючись на власному досвіді та широких знаннях про обінів. Може, ти їх довго вивчав? Або написав дисертацію з якогось питання обінів. Жодна розумна раса не розпочне війну тільки тому, що її про це попросили, стояв на своєму Джаред. Таку послугу обіни нікому і ні за що не зроблять. Вони й не роблять, відгукнувся Бутен. Ця війна для них тільки засіб. Їм потрібно те, що я можу їм запропонувати. Що саме? запитав Джаред. Можу дати їм душу. Не розумію. Це тому, що ти не розумієшся в обінах, пояснив Бутен. Обіни раса штучна, їх створили концю просто аби подивитися, що станеться. Але суперечуткам Консю самі не ідеальні. Вони допускають помилки. Зокрема, створивши обінів, зробили величезну помилку. Консю наділили їх розумом, але не надали свідомість, бо не мали такої змоги. Проте обі не вчиняють свідомо, заперечив Джаред. Утворили суспільство, спілкуються, мають пам'ять, мислять. І що з того? – хмикнув Бутен. У термітів теж є суспільство, а всі живі створіння комунікують між собою. Щоби щось запам'ятати, великого розуму не треба. Наприклад, у тебе в голові комп'ютер, який записує все, що ти робиш, але за великим рахунком інтелекту в нього не більше, ніж у каменюки. Щодо процесу мислення, то хіба він не передбачає спостереження за собою збоку, як за об'єктом? Чорта лисого. Можна на швидкорусть спартолити мислячу расу, котра підкорить космос, але хисту до самоаналізу матиме стільки, як найпростіше одноклітинне, і не тому яскраве підтвердження. Так колективно обі не розуміють, що існують, але кожен окремо не має того, що загалом прийнято називати особистістю. Жодного его, жодного я. Це повна дурня, промовив Джаред. Чому, обурився Бутен? А які ти знаєш атрибути самосвідомості? Хіба обі не їх мають? Подумай, Діракуб. Обі не позбавлені культури. Не мають ані музики, літератури чи образотворчого мистецтва. Розумом осягнути концепцію мистецтва здатні, а ось оцінити – зась. Уся їхня комунікація зводиться до передачі суто конкретної інформації, куди вони висовуються, що є за тим пагорбом, чи скільки людей треба вбити. Вони не здатні брехати. І не через те, що мають якісь культурні забобони. Насправді у них нема жодних моральних устоїв. Просто вони фізично неспроможні сформулювати брехню. Як нам із тобою силою розуму змусити левітувати який-небудь предмет? Наш мозок для такої роботи не призначений, а їхній не призначений брехати. Хоча всі брешуть. «Усі свідомі істоти, які хочуть підтримати власний імідж, брешуть. Але не обіни. Вони досконалі». «Тобто ти називаєш досконалістю необізнаність щодо власного існування?» – уточнив Джаред. «Обіни досконалі», – стояв на своєму бутену. «Вони не брешуть, чудово взаємодіють між собою в межах суспільства. Усі суперечки та протиріччя розв'язують у чітко регламентованому порядку. Вони не здатні встромити тобі у спину ножа. Вони ідеально моральні, бо їхня мораль жорстко запрограмована позбавлені марнославства й амбіцій. Навіть сексуального самолюбства позбавлені. Вони – гермафродіти, і передають генетичну інформацію з такою легкістю, як ми з тобою обмінюємося потисками рук. А ще вони не відають страху. дурниці, заперечив Джаред. Страх притаманий усім живим істотам, навіть несвідомим. «Помиляєшся!» – поправив його Бутен. «Живим істотам притаманий інстинкт самозбереження. Він нагадує страх, але природа різна. Страх не є бажанням... Уникнути смерті чи болю. Страх ґрунтується на усвідомлення, що той, кого ти особлюєш, може припинити існувати. Страх відчуття екзистенціальне, а обіни від нього вільні. Саме тому вони не здаються і нікого не беруть у полон. Через це їх побоюється союз колоній, бо їх неможливо налякати. Уявляєш, яка перевага? Це настільки цінна якість, що якби мені знову доручили створювати солдатів, я би насамперед позбавив їх свідомості. Дірак поморщився. Від ока бутина це не заховалося. «Та гооді ді Раку», – мовив він. «Ти ж не станеш стверджувати, що свідомість зробила з тебе щасливу людину. усвідомлювати, що тебе створили з конкретною, але сторонньою метою. Мати чужі спогади. Розуміти, що мета твого життя – вбивати тих, кого накаже союз колоній. По суті, ти – зброя з его. Може, краще без нього? Мечня. Бутен посміхнувся. Що ж справедливо, не можу сказати, що я би хотів існувати без свідомості. А оскільки тебе створили за моїм образом та подобою то мене не дивує, що мислимо ми однаково. Якщо обі не такі досконалі, не розумію, навіщо їм твої послуги. Звичайно, тому що самі вони не вважають себе досконалими, відповів Бутен. Обі не розуміють, що позбавлені свідомості, і якщо на рівні індивіда це не має особливого значення, то для них, як виду, то страшенно важливо. Вони ознайомилися з моїми роботами, здебільшого присвяченими перенесенню свідомості, а також із моїми ранніми експериментами, «Зі запису та зберігання свідомості. А забажали того, що, на їхню думку, я міг би їм дати. Дуже сильно забажали». «І ти дав їм свідомість?» – запитав Джаред. «Ще ні», – відповів Бутен. «Але я підійшов до цього дуже близько. Настільки близько, що їм просто закортіло це отримати». «Закортіло?» – перепитав Джаред. «Не надто сильна емоція для істот позбавлених свідомості». «Знаєш, що означає слово «обін»?» – спитав Бутен. «Яке його первинне значення обінською мовою? Ще до того, як ним почали називати усю расу. Ні, визнав Джаред. Воно означає позбавлений, проголосив Бутен і лукаво схилив голову набік. Комедно чи не так? У більшості розумних рас, якщо зазирнути достатньо глибоко в етимологічне підґрунтя самоназви, то отримаєш зазвичай варіації на тему народ. Бо майже кожен вид розумних істот починається зі свого маленького світу, сповнений впевненості, що є абсолютним центром світобудови. Кільки не об'яни. Вони від самого початку знали, хто такі. А термін, яким описали себе, показує, що розуміють, чого їм бракує, порівняно з іншими розумними видами. Свідомість. Ледь не єдиний описовий іменник в їхній мові. Гараз ще є обінур, що означає «дім позбавлених». Усе інше – та Такаріст означає третій супутник. Але обіни унікальні. Тільки уяви, якби кожна раса називалася згідно з найбільшою вадою. Тоді людей слід найменувати пиндючливими засранцями. «А яка обі нам взагалі справа до того, що їм чогось бракує?» – спитав Джаред. «А яка справа була Єві до заборонених їсти з дерева пізнання добра і зла?» – відповів запитання Бутен. «Теоретично жодної, але таки є. Єва піддалася спокусі. А це означає, що вірити у всемогутнього Бога, ніби той навмисне, піддав Єву спокусі. Що, на мій погляд, є брудною підставою. У обінів нема ніяких причин жадати свідомості. Вона нічого доброго їм не дасть. Але вони все одно бажають її отримати. Мене не залишає думка, що Концю зовсім не облажалися, створивши розум без его, а навмисне позбавили його обінів, а потім запрограмували в них бажання до того єдиного, що їм недосяжно. Але навіщо? А навіщо Концю взагалі щось роблять? Спитав Бутен. Коли ти є найрозвинутішою расою на районі, то не маєш пояснювати свої дії таким печерним людям, як ми. Для нас вони боги а обіни, в даному разі, всього-навсього бідні, нерозумні Адам з Євою. «Тоді ти змій спокусник», – зауважив Джаред. Ботен посміхнувся такому сумнівному компліментові. «Може бути», – мовив. «А може, давши обінам бажане, я викорю їх з їхнього непритомного раю?» «Проте вони впораються, а тим часом я отримаю від них те, що потрібно мені. Розв'яжу війну і покладу край союзу колоній». Дерево, яке вони утрьох розглядали, було метрів десяти заввишки та приблизно метр у діаметрі. Поверхня стовбора була вкрита складками, крізь які в період дощів вода текла середину рослини. Через кожні три метри з більших складок стирчала лоза і тонкі гілки, розмах яких зменшувався з висотою. Саган, Сіборх і Гарвий дивились, як вітер розхитує дерева. «Такий легкий вітерець, а дерево гне сильно», – зауважила Саган. «Може, на горі вітер сильніший?» – припустив Гарвий. Ну, не настільки ж, відукнувся саган, воно за вишки ледве 10 метрів. Може, воно порожнє всередині, припустив Сіборг, як дерева на феніксі. Коли ми з діраком там лазили, доводилося пильнувати, особливо з місцевими породами. Гілки на вигляд міцні, а наступиш, пиши, пропало. Саган кивнула, підійшла до дерева і схопилася за край невеличкої складки. Кора трималася міцно, перш ніж відірвалася. Лейтенант задумливо задерла голову. Поліземо в гору, лейтенанти, спитав Гарвий. Саган промовчала, Вона схопилася за виступ кори на стовбурі і підтягнулася, намагаючись рівномірно розподіляти вагу і не надто навантажувати борозни. Піднявшись на дві третини туди, де стовбур почав звужуватися, відчула, як дерево почало хилитися під її вагою, причому дедалі сильніше. Саган прислухалася, намагаючись почути тріск та хруст, але нічого такого, крім шелестіння грибінців, які терлися одиноботного. Ці дерева виявилися надзвичайно гнучкими. Напевне, таким чином адаптувалися до ураганних вітрів, що зароджувалися над великим океаном Аріста і налітали на порівняно невеликі континенти планети. Гарвею гукнула Саган, знайшовши на зігнутому стовбурі точку рівноваги. Анумо, скажи, чи не здається тобі, що дерево зараз зламається?» «Не все ок», – відповів Гарвий. Саган поглянула на найближчий кулеметний пристрій. «Скільки, по-твоєму, до нього?» Гарвей нарешті зрозумів задум командирки. Недостатньо далеко, щоб здійснити те, що надумала. Джейн дотримувалася іншої думки. Гарвей, тягни сюди Вігнера. Що? перепитав Гарвей. Притягни Вігнера, повторила Саган. Хочу дещо спробувати. Гарвей кілька митей постояв, розтуливши рота, потім побіг за Вігнером. Саган поглянула згори на Сіборга. Як ти там тримаєшся? Нога «Ну, болить, видукнувся Сіборг. Голова болить. Таке відчуття, що мені чогось бракує. Інтеграції. Без неї важко зосередити увагу. Та я офігенно зосереджений, заперечив Сіборг. Просто зосереджений на тому, чого мені бракує. Упоришся, підбадьорила його Джейн. Сіборг зітхнув. За кілька хвилин підійшов Гарвий з тілом Вігнера на плечі. Дай нас догадайся. Ти, звісно, хочеш, щоб я доставив його тобі нагору. Так, будь твоя ласка. Ну, звичайно, це для мене як два пальці, мовив Гарвий. «Хіба то проблема з мертвяком на плечі лазити по деревах?» «Опораєшся!» – підбадьорив його сіборг. «Якщо тільки ніхто під руку не варнякатиме!» – буркнув Гарвей. І поправивши на плечі Вігнера, почав підніматися, додаючи дереву свою та Вігнера вагу. Стовбур затріщав і значно прогнувся. Гарвею довелося проходити кожен дюйм із потрійною обережністю, щоб не втратити рівноваги і не опустити Вігнера. Коли нарешті дістався командирки, Дерево зіхнулося під кутом ледь на 90 градусів. «Що далі?» – спитав він. «Можеш покласти його між нами?» – уточнила саган. Гарвий крякнув, обережно зняв Вігнера з плеча і прилаштував того на гілці. Поглянувши на лейтенанта, зауважив. «До слова, це бозна який хріновий спосіб завершити земне існування бойового товариша». «Він нам допомагає», – заперечила Джейн. «У житті трапляється і гірше». Вона обережно перекинула ногу через гілку. Гарвій зробив те саме, тільки з іншого боку. На рахунок три, мовила саган, а коли дорахувала до трьох, вони обоє стрибнули з п'ятиметрової висоти на землю. Звільнившись від ваги двох людей, дерево різко випрямилося до вертикалі, потім за інерцією прогнулося в інший бік, пожбуривши труп вігнера по дузі в напрямку кулеметів. Запуск виявився невдалим. Тіло перед кидком трохи сповзло по гільці вниз, погасивши тим самим частину енергії, а також відсунувши його масу вбік. Від центру перед тим, як опинитися в повітрі. Описавши дугу, тіло опинилося прямо перед найближчим кулеметом, який перетворив його на криваву хмаринку, тільки на те опинилося в зоні ураження. На землю впала купа м'яса і тельбухів. Господи. прошепотів Сіборг. Саган повернувся до нього. Зможеш залізти по прибілю носі? Зможу, кивнув Сіборг. Але повторити політ Вігнера гострого бажання не маю. І не доведеться. – заспокоїла його саган. – Я полечу. – Ти що, не бачила, що сталося щойно? – поцікавився Гарвий. – Звісно, бачила, – підтвердила Джейн. – Але труп не може контролювати політ. До того ж, він ваш, а на дереві були ми з тобою. Я легша, я жива, а ви зі Сіборгом ваші за мене, тож маю всі шанси перескочити за кулемет. – Якщо помиляєшся, то перетворишся на фарш, – зауважив Гарвий. – Принаймні, усе станеться швидко, – відгукнулася Джейн. – Зате криваво, – нас Послухай, коли мене зрешетять, зможеш досхочу критикувати, мовила вона. А зараз лізь на дерево. За кілька хвилин Сіборг із Гарвем сиділи по обидва боки від лейтенанта, яка примостилася рачки на зігнутому стовбурі. Ну, зарядиш якусь яскраву промову на останок? запитав Гарвий. Я завжди вважала тебе добрячою скалкою в дупі, Гарвею. Той посміхнувся. Я теж тебе люблю, лейтенанте, він кивнув з Сіборгу. Давай. Вони сплигнули. Дерево випрямилося. Саган балансувала, намагаючись утримати рівновагу. Коли стовбор розпрямився до апогею, Саган відштовхнулася ногами, додавши енергії китка додаткову силу. Злетіла по високій дузі. Неймовірно високо, як на її думку. Легко перелетіла через кільце з кулеметів, що відстежили її рух, але вогонь відкрити не могли. Кулемети пропильнували за нею, допоки вона не вилетіла за межі периметра, і швидко розвернулися на вихідну позицію стволами всередину. Джейн мала мить подумати, зараз буде уй, як боляче, перш ніж скрутилася в клубок і проорала землю. Комбінезон затвердів, прийнявши на себе силу удару, але вона відчула, як хрустнуло принаймні одне ребро. В комбезі, що затвердів, відкотилася набагато далі, ніж була би без нього. Нарешті саган зупинилася і, розпластавшись у високій траві, намагалася пригадати, як узагалі дихають. Часу для цього знадобилося більше, ніж вона очікувала. Здалеку лунали голоси Гарве та Сіборга. Вони гукали її, а також почула низьке гудіння з протилежного боку. Звук наростав, чим більше вона відлежувалася. Трохи припідняла з високої трави голову, намагаючись розгледіти, що то таке. До неї наближалися два обміни на невеличкому озброєному ховеркрафті. Передусім треба усвідомити, що союз колонії це зло, сказав Бутин. До Джареда повернувся головний біль. Цього разу той зажадав узяти реванш. А він прагнув побачити Зою ще раз. Абсолютно не погоджуюся. Ну, звісно, мене це не дивує, посміхнувся Бутен. Тобі аж два роки від роду, а все життя ти тільки те робив, що виконував чужі накази. А якщо і робив вибір, то відсили кілька разів. Такі розмови я вже чув, мовив Джаред, пригадуючи Кайнена. Від якогось перця зі спеціальних сил ще роздивувався Бутен. Від полоненого раї, відповів Джаред, на ам'я Кайнен, за його словами ви зустрічалися. «Бутен наморщив лоба. Не пригадую такого. Хоч останнім часом я зустрічав немало раї та обінів. Я їх не розрізняю. Але від почути таке нормально. Вони вважають саму ідею створення спеціальних сил аморальною». «Так, знаю», – погодився Джаред. Кайнен сказав, що я раб. «Без сумніву справжній раб», – збуджено вигукнув Бутен. «Чи в кращому разі кріпак, який відбуває термін, у межах якого позбавлений змоги приймати самостійні рішення? Вони годують вас байками про те…» Як, мовляв, добре, що ви з'явилися на світ захищати людство, і як здорово бути прикутими до своїх побратимів за допомогою інтеграції. Проте, якщо осмислити, це лише засоби тримати вас під ковпаком. Тобі тільки рік, максимум два. Що ти знаєш про всесвіт? Лише те, що тобі розповіли. Мовляв, це не гостинне місце, і треба постійно бути насторожі і готуватися до нападу. Але як ти відреагуєш, якщо я скажу? Все, що Союз убив тобі в голову, повна маячня. Ніяка не маячня. Заперечив Джаред, всесвіт, і справді вороже людям місце. Я доволі повоював, щоб відчути це на власній шкурі. Але крім війни, ти нічого не бачив, сказав Бутен. Ти ніколи не бував у місцях, де не треба вбивати за вказівкою Союзу колонії. Звісно, для них це місце вороже, бо союз приймає всесвіт як вороже середовище. Відтоді як людство вийшло у космос, воно тільки й робить, що воює з кожними стрічними, які зустрічаються на його шляху. Іноді. То тут-то там трапляються ті, кого Союз вирішує призначити своїм союзником або торговельним партнером, але таких настільки небагато, що можна і не рахувати. У межах горизонту стрибка діраку Союзу колоній відомо 603 види розумних істот. А знай скількох з них СК вважає загрозою, що означає, КСО можуть будь-якого моменту завдати по них превентивного удару? 577. А свідомо вороже ставитися до 96% розумних раз. «Це не просто дурість, це вже расове самогубство». «Іноді види також воюють між собою», – заперечив Джаред. «Не тільки союз колоній воює». «Це правда», – погодився Бутен. «У кожного виду знайдеться конкуруючий вид, з яким можна повоювати. Але ніхто не намагається битися з будь-ким, хто підвернеться під руку. Раї з довго ворогували, доки не долучились до Альянсу, і хто значить не почнуть знову воювати, коли він розпадеться». Однак ніхто з них не вважає усі інші раси постійною загрозою. Ніхто, крім союзу колоній. Чув про Конклав Дірако? Ні, відповів Джаред. Конклав – це великий представницький форум у нашій частині галактики, в якому беруть участь сотні розумних рас, пояснив Бутен. Він був скликаний більше 20 років тому для того, щоб закласти працездатну основу керівного органу для всього регіону. Конклав мав покласти край диким війнам за місця проживання – і перейти до системного розподілу нових колоній, припинити нестримну гонку, в якій за приз б'ється кожен проти всіх. За виконанням домовленостей мали спостерігати об'єднані міжвидові військові контингенти, які поставлять на місце того, хто спробує захопити нові землі силою. Не всі підписалися під таким рішенням, але тільки дві рази навіть відмовилися навіть надіслати туди своїх представників. Перша – це Консю, бо, мовляв, з якого дива. Друга – союз колоній. «І я маю повірити тобі на слово?» – запитав Джаред. «Не очікую, що повіриш», – відпарирував Бутен. «Ти нічого про це не знаєш. Рядовому складу КСО про таке знати не дозволено. Тим паче не знають колоністи. Союз володіє усіма космічними кораблями, стрибковими дронами та супутниками зв'язку. Він контролює усю торгівлю і начислення дипломатичні місії, розташовані на космічних станціях. Таким чином Союз колоній є вузьким горличком, через яке дозуються інформаційні потоки. І саме він вирішує, що дозволено знати колоніям, а що ні. І не тільки колоніям, а й землі. Чорт забирай, та зі землею справи найгірші. Чому? – здивувався Джарет. Бо останні кілька сотень років розвиток планети штучно стримують, – відповів Бутен. Союз колоній вирощує там для себе людей Діраку. В багатих країнах набирає для армії добровольців, а бідні постачають насіннявий матеріал для заселення колоній. Стан таких речей настільки СК подобається що він активно стримує природну еволюцію суспільства на Землі. Більше того, не бажає нічого змінювати, бо це створить проблеми з набором рекрутів та колоністів. Отже, очільники Союзу колоній ізолювали Землю від решти людства задля того, щоб земляни перебували у стані щасливого неотства. Потім зварганули інфекційну хворобу, назвали її перешкодою, а землянам набрехали, що це позаземна інфекція. Під цією відмовкою поставили на карантин усю планету. Раз за кілька поколінь викликають чергову епідемію, просто щоб підтримувати свою версію. «Я зустрічав землян», – сказав Джаред, пригадавши лейтенанта Клауда. «Дурними їх не назвеш. Вони безрозуміли, що їхній розвиток притримують». «А, так, Союз колоній раз на кілька років кидає їм якісь новації, аби складалося враження, що прогрес не стоїть на місці. Але це зазвичай дрібнички», – відказав Бутин. «Новий процесор, новий музикальний плеєр, може навіть технологія пересадки органів». СК час від часу розв'язує невеличкі локальні війни, щоб різноманіти життя, а тим часом земляни мають ті самі політично-соціальні устої, як і 200 років тому, що подають як доказ справжньої стабільності. А люди й далі помирають від старості у 75 років. Хіба не смішно. Союз колонії настільки тонко прибрав до рук землю, що ніхто й не підозрює, що ними керують, усі в темряві. Про колонію я вже мовчу. Там взагалі ніхто нічого не знає, окрім тебе, ставив Джаред. Діраку я брав участь у розробленні солдатів, нагадав бутин. Їм довелося просвітити мене. Допоки я не застрелив власного клона, у мене був допуск вищого рівня секретності. Саме тому мені відомо про існування конклаву. Саме тому я впевнений, якщо союз колоній не зупинити, людство буде знищене. Досі нам удавалося непогано триматися, — заперечив Джаред. Тільки тому, що союз уміло використовує хаос. Тільки но конклав ратифікує угоду, а те станеться за рік максимум два». Ескапу збудеться можливості засновувати нові колонії. Військові сили Конклаву дадуть їм відчутного копняка при спробі захоплення будь-якої планети. Вони також не зможуть захопити чиюсь колонію. Тобто нас закоркують та ізолюють, а якщо будь-яка раса вирішить відібрати у нас планету, хто зупинить загарбників? Конклав не захищатиме раси, які не підписалися під угодою. Повільно, але безповоротно нас відтіснять до планети, звідки ми прийшли. Добре, якщо не відберуть і її. Якщо тільки ми не розпочнемо війну, не приховуючи скептицизму, мовив Джаред. Усе правильно, підтвердив Бутен. Проблема не в людстві в союзі колоній. Треба його здихатись і замінити на уряд, який надалі допомагатиме людству, а не використовуватиме людей із власною метою, тримаючи їх у темряві. А потім треба приєднатися до конклаву і отримати розумну частку планет для утворення колоній. З тобою на чолі, я розумію, уїдливо зауважив Джаред. Принаймні на перехідний період кивнув Бутен. «А ще ми втратимо планети, які заберуть собі рай з енишанами, твоїми союзниками по цій авантюрі». «Ну, не стануть же рай битися з енишанами задарма. А обіни здобудуть землю», – продовжив Джаред. «Це для мене», – відповів Бутен. «Особисте прохання. Як мило. Ти уперто недооцінюєш, як сильно обіни жадають отримати свідомість». «Слухай, мені набагато більше подобалося, коли я думав, що тебе спонукає помста за Зою», – мовив Джаред. Ботен відсахнувся, немов отримав ляпаса. Порте опанував себе і нахилившись, прошипів. про шипів. «Сам знаєш, яким ударом для мене стала звістка про смердзої. Знаєш, як ніхто інший. Але я скажу тобі те, про що, ймовірно, не підозрюєш. Після того, як ми відібрали корал у Раї, військова розвідка КСО припустила, що Раї захочуть помститися. І склала список із п'яти можливих цілей. Ома зі станцією Ковел опинилась у горі списку. І знаєш, що зробили КСО? «Ні», – визнав Джаред. «А нічогісінько!» – гнівно виплюнув слова Бутен. І причиною було те, що після згаданої битви за корал Кайсо видихнулись. А тут якомусь генералові попали під хвіст вішки, і йому закортіло відібрати колонію у робу. Іншими словами, вони віддали перевагу захопленню нової колонії, а не захисту того, що мають. Вони знали про напад, але пальцем не вирухнули. Допоки обміни не вийшли на зв'язок, я був упевнений, що моя дочка загинула лише через те, що союз колоній не виконав свій священий обов'язок – захищати життя своїх громадян. Захистити життя моєї доньки. Повір, діраку, зуя в цій справі головна. Гаразд. А якщо війна розвиватиметься не за твоїм сценарієм? – тихо запитав Джаред. Обі не вимагатимуть від тебе свідомість, а навзаєм нічого не нададуть. Бутен посміхнувся. Ти натякаєш на те, що рай зенешанами фактично вийшли з Союзу. Джаред спробував приховати здивування, але марно. «Звісно, нам це відомо. Маю визнати, це мене непокоїть. Але тепер ми отримали дещо таке, що, сподіваюся, допоможе обі нам розбити союз колоній без сторонньої допомоги». «Гадаю, ти навряд чи скажеш мені, що це конкретно?» «Навпаки, буду радий», – відказав Бутен. «Ідеться про тебе». Саган гарячково мацала довкола в пошуках хоч якоїсь зброї. Нарешті її рука наткнулася на щось міцне, але то виявилася лише грудка землі. «Твою ж мать!» – сяйнула думка, а наступної миті лейтенант уже скочила на ноги і збурнула грудку в пролітаючий апарат. Вона потрапила в голову Обіна, який сидів позаду. Від несподіванки той відсахнувся, втратив рівновагу і випав зі сідла на землю. Саган підхопилася, зробила ривок і за секунду накинулася на Обіна. Оглушений солдат спробував підняти гвинтівку. Саган відскочила убік, вихопила зброю і, скориставшись нею як палицею, ударила того по голові. Обін заверіщав і затихнув. Апарат, що промчав далі, пішов на розворот. Джейн оглянула зброю, чи зможе з'ясувати, як нею користатися. Але апарат насувався, і вона вирішила не гаяти часу. Схопивши Обіна, на всяк випадок завдала тому удару в шию, щоб вгамувати. Обшукала і знайшла на поясі щось схоже на бойовий ніж. Формою та розподілом ваги він не підходив до людської руки. Проте нічого кращого не було. Апарат розвернувся і рушив на Джейн. Вона бачила дулу кулемета, який повертався в її бік. Джейн кинулася на землю, тримаючи в руці ніж, і, підхопивши обм'яклого Обіна, поставила його на шляху апарата з кулеметом, що наближався. Обін засмикався від розривних куль. Джейн, прикриваючись солдатом, який витанцював, зробила крок у бік апарата і викинула руку з ножем у водія. Сильний удар вивихнув руку і сторчголов відкинув лейтенанта на землю. Оглушена болем, Джейн кілька хвилин відлежувалася. Коли нарешті підвелася, побачила, що апарат застиг метрів за сто, а двигун працює на холостих обертах. Пілот сидів за кермом, але його голова бовталася позаду, тримаючись на шиї лише завдяки смужці шкіри. Джен зіпнула тіло обіна зі сидіння і забрала усю зброю та припаси. Потім витерла, як могла, кров, і витратила кілька хвилин на те, щоби розібратися з керуванням. Нарешті розвернулась і рушила до огорожі. Літаючий мотоцикл легко промчав над кулеметами і опустився на галявині перед Гарвеєм із Сіборгом. «Ти виглядаєш жахливо», – мовив Гарвий. «І відчуваю себе не краще», – погодилася Саган. «То що робитимемо? Поїдемо чи будемо ляси точити?» «Залежить від того, куди попрямуємо», – мовив Гарвий. «Нам визначено бойове завдання», – відповіла Саган. «Маємо його виконати». «Ну, звісно», – відгукнувся Гарвий. «Нас залишилося троє без зброї». Але підемо на штурм наукової станції, яку охороняють кілька дюжин ворожих солдатів. Саган витягнула обінську гвинтівку і вручила Гарвою. Тепер маєш зброю. Треба лише навчитися нею користуватися. Причудово, хмикнув Гарвий, тримаючи гвинтівку. На вашу думку, як швидко обі не помітять, що їхній апарат поцупали? – запитав Сібор. Дуже швидко, – відповіла Саган. – Сідайте, пора рухатися. Копіювання, здається, завершено. Бутен повернувся до монітора комп'ютера. Джаред зрозумів, що процедура закінчилася, бо стискання голови немов кліщами. Бутен повернувся до монітора комп'ютера. Джаред зрозумів, що процедура закінчилася, бо стискання голови немов кліщами припинилося буквально кілька секунд тому. «Що ти мав на увазі, коли казав, що з моєю допомогою ви зможете перемогти союз колонії? запитав Джаред. «Я тобі не помічник. Навіщо відмовлятися?» Хіба ти не зацікавлений урятувати людство від повільного зашморгу на шиї? Скажімо так, твій пафосний виступ не справив на мене враження. Бутенс не завплечіма. Ось тобі і маєш. Хоча чого дивуватися? Адже ти це я, принаймні моя ксерокопія. Тож я сподівався, що рано чи пізно ти поділятимеш і мої погляди. Але врешті-решт, хоч би скільки моїх спогадів не було напхано у твоїй голові, ти все одно залишаєшся іншою людиною. Я правий? Принаймні поки що. В якому сенсі? Стривожився Джаред. Ми ще повернемося до цього, зауважив Бутен. Але спочатку дозволь розповісти тобі одну історію це дещо прояснить. Колись давно обіни і раса, яка називається Алаїти, конфліктували через одну планету. На перший погляд, сили були рівні, але армія Алаїтів майже цілком складалася із клонів. Це означало, що солдати вразливі перед однією генетичною зброєю, вірусом, який розробили обіни. Він деякий час залишався сплячим. Настільки довго, щоб розповсюдитися на всю армію. А потім вірус прокинувся і розчинив плоть тих бідолашних, у яких жив. Алеївську армію немов корова язиком злизала. А разом з нею згинули усі алаїти. Чудова казочка, погодився Джаред. Зачекається ще не все, мовив Бутен. Недавно мені сяйнула думка зробити щось подібне з колоніальними силами оборони. Одначе здійснити задумане виявилося непросто. По-перше, модернізовані тіла солдатів практично несприйнятливі до хвороб. Жвава кров просто знищить будь-який патоген. А головне, що ні армія КСО, ні підрозділи спеціальних сил не складаються з клонів, і навіть якщо їх заразити, вони реагуватимуть індивідуально. Аж раптом до мене дійшло, що усіх солдатів об'єднує наявність одного ідентичного органу, в якому я розумівся досконало. «Розумник», – підтвердив Бутин. «Для нього я спроможний власноруч створити вірус з відкладеною дією, який копіюватиметься щоразу при спілкуванні солдатів КСО між собою». Але залишиться сплячим до дня та години, які виберу я. Тоді, за моєю командою, усі тілесні системи, які регулює розумник, дадуть збій, а ті, у кого в голові є розумник, умить помруть. І планети, що належать людству, відкриються для завоювання швидко, легко, безболісно. Але виникла проблема не було способу зараження вірусом. Мій чорний вхід призначений лише для діагностування. Я мав змогу зчитувати інформацію з певних систем і викликати їх зупинку але був неспроможний завантажити код. Для цього потрібен той, хто погодився, би стати носієм. І тоді обі не почали пошук волонтерів. Кораблі спеціальних сил, осінило Джареда. Ми припустили, що найзалежнішими від роботи розумників є солдати спеціальних сил. Тим ніколи не доводилося діяти без них, тим часом як солдати КСО збережуть спроможність діяти. І не помилились. Урешті-решт ви оговтаєтесь, але первісний шок дає нам достатньо часу. Ми переправили їх сюди і спробували переконати стати носіями. Спочатку вмовляли, потім наполягали. Ніхто не зламався. Оце так дисципліна. «І де вони зараз?» – запитав Джаред. «Мертві», – відповів Бутен. Обіни умовляли дуже переконливо. «Хоча треба уточнити, деякі вижили. Я використав їх у своїх дослідженнях свідомості. Вони живі, ну, тому сенсі, в якому можна вважати живим, мозок у пробірці». Джаред відчув приступну доти. «Щоб ти здох, довбаний виродку. «Слід було погодитися», – зауважив Бутен. «Радий, що вони тебе розчарували. Я вчиню так само». «Не думаю. Жоден із них не мав моєї свідомості на відміну від тебе, Діраку. Незважаючи на це, я не ти», – відлукнувся Джаред. «Ти сам це визнав». «Я лише сказав, що на даний момент ти інша людина. Думаю, ти не здогадуєшся, що станеться, якщо я перенесу те, що є ось тут?» – Бутен постукав по скроні. «До твоєї голови, чи не так?» Джаред пригадав розмову з Кайненом і Гаррі Вілсоном коли вони запропонували накласти копію свідомості Бутена зверху його власної, і на чолі проступив холодний піт. «Усе, що там є, буде стерто». «Правильно», – підтвердив Бутен. «Це мене вб'є». «Думаю, вб'є», – погодився Бутен. «Але я тільки не зробив копію твоєї свідомості, оскільки вона мені знадобиться, щоб виконати перенесення. Збережено усе, ким ти був п'ять хвилин тому, так що мертвим ти будеш лише частково». «Сучий син». А коли я завантажу свою свідомість у твоє тіло, то стану носієм вірусом. Звісно, він мене не зачепить, а ось усі інші відчують його вбивчу силу. Потім я перестріляю твоїх товаришів, а самі з Зою повернуся на територію союзу колоній у рятувальній капсулі, яку ви обачливо захопили зі собою. Розкажу, що Шарль Бутен мертвий, а обіни затаяться, доки вірус не вразить розумних. Тоді виступлять і силою змусять союз здатися. Ось так ми з тобою врятуємо людство. На мене не розраховуй. Заперечив Джаред, я в цьому участі не братиму. Невже? посміхнувся Бутин. Послухай, Діраку, союз колонії не в мені побачить знаряддя своєї кончини, бо для них я буду мертвим. Їм доведеться мати справу з тобою і тільки з тобою. Отже, тим знаряддям станеш саме ти, друже мій, і вибору в тебе нема.